Їште тіло птахів небесних, пийте сік лози. АГУЛІ Вона з'являється щоранку, дуже педантично завжди о тій самій порі. Поводиться чемно і стримано, цілком логічно, вважаючи, що вже самої її появи, навіть мовчазної, достатньо, аби я зрозумів, про що йдеться. А йдеться завжди про одне і теж. Я повинен нагодувати її. Готувати її сніданки взагалі-то не мій обов'язок. Ні особисто їй, а нікому іншому я не давав жодних обіцянок. Але вже якось так повелося, не пам'ятаю відколи, здається, з минулого літа. Врешті-решт це зовсім не обтяжливо для мене. За час нашого знайомства це вже навіть перетворилося на частину моїх ранкових ритуалів, як холодний душ, кава з молоком, сигарети. Тепер ще й сніданок для неї. Для невротика ритуали справа не лише звична, але й помічна, особливо ранкові, коли розум відмовляється вірити, що знову повернулася так звана реальність, коли психіка бойкотує будь які спроби налаштуватися на активне, креативне, конструктивне, яке там ще суспільне буття коли пам'ять вкотре намагається виінсталюватися з групової історії в якусь приватну соліпсичну директорію. Механістичність ритуальної поведінки немов продовжує інтимність нічного усамітнення, створює ілюзію продовження сну, тобто створює ілюзію ілюзорності, пом'якшує повернення в шенгенську зону дня. Тож готувати сніданок ще й для неї Права достатньо вдячна. Тим більше, що вона не вимагає різноманітності, просячи щоразу одне і теж. Кукурудзяні пластівці з родзинками. Я мав би цінувати мінімалістичну скромність її бажань, однак декотрі естетичні нюанси рецептури таки дратують мене. Я майже впевнений, що снідати пластівцями вона почала, надивившись американських серіалів. Кожному разі, ще донедавна, ніхто зі співвітчизниць навіть гадки не мав, що цей прародич попкорну може складати повноцінний сніданок. Утім, варто віддати їй належне. Пластівці вона їсть сухими, не заливаючи ні молоком, ні соком, ні йогуртом. І з погляду здорового харчування навряд чи це добре, але така поведінка свідчить про власне вольове рішення, ну, про індивідуальний вибір, зрештою, про індивідуальність як таку а кожну індивідуальність я навчений шанувати. Звичайно, з американського кіна вона набралася ще інших дурнуватих звичок. Наприклад, аби показати, як уважно ставиться до моїх слів, вона схиляє голову в бік і скеровує прогляд просто в очі співбесідникові. Достоту так демонструвала зацікавленість Леді Термінатор з одноіменного фільму. Однак і це не надто дратує мене, бо що здатне ефективніше зацитати з голлівудських блокбастерів повертати нас до реальності. Тож я трактую таку поведінку як грамотний і ненав'язливий психотерапевтичний хід. Набагато гостріше дратує мене її манера їсти. Їсть вона, що називається, голосно і неохайно, розкидаючи пластивці на всі біч. Тепер, після сніданку. Мені доводиться перебирати ретельніше, ніж я звик до нашого знайомства. Добре, що вона принаймні не намагається розмовляти під час їжі. Та попри все гріх не згадати і позитивних хіерис. Так скажімо, вона жодного разу, жодним чином не заакцентувала свого ставлення до мене, як до представника протилежної статі. Що для її однолітків майже відрухове. Я дуже ціную таку поведінку. Тим більше, що в неї є бойфренд, я неодноразово бачив їх на вулиці разом, про якого вона жодного разу не згадала, не кажучи вже про можливі спроби познайомити нас, чи спробувати нагодувати халявним сніданком і його. Тобто між нами, між мною і нею, дуже природно, без зайвих домовленостей, виник такий своєрідний кодекс честі, а це, погодьмося, не часто трапляється в стосунках. З мого боку, подібний кодекс вмикається чомусь лише вночі. Я жодного разу не бачив її у вісні. Але її присутність там відчував неодноразово. Так от, це замалим малим непрохаськове відчуття присутності відігравало в моїх снах роль своєрідного морального імперативу, направляючи дії, коригуючи вчинки тощо. Підозрюю, саме завдяки їй, я навіть у вісні ніколи не зважився ані на вбивство, ані на самогубство. А це, мабуть, і все. Дивний приклад симбіозу двох повноцінних організмів. Хоча взаємовигідний симбіоз, як твердять зоологи, якраз і свідчить про часткову неповноцінність, неспроможність без допомоги зони успішно функціонувати в соціумі. Не кажучи вже про ноосферу. Не знаю, скільки це триватиме, як гостро кожен із нас переживатиме втрату спільника, бо ж навряд чи ми помремо одночасно. Зрештою, для розлуки є багато інших, прозаїчніших причин. Набагато більше, ніж для вдалих зустрічей. Я, наприклад, часто мандрую, Щоправда, поки що мандри не шкодять. За час моєї відсутності сніданки її готує дружина. Дружина вважає її горлицею, тому щоранку, виносячи порцію пластівців на балкон, кличе гулі гулі гулі. На цей пароль, якщо вірити дружині, і справді прилітає горлиця. Зі мною все відбувається по-іншому мабуть, орнітолог з мене поганий. Звичайно, я неодноразово пробував, відчинивши вікно, помиляти щось на зразок "Агуля-агуля", гулі, але жодного разу ніхто, ніде. Мабуть, вся справа у тому, що в складній резидентській грі під назвою «Життя» паролі, коди, імена унікальні для кожного і не повторюються ніколи, навіть двічі.